Псалом 12 Спаси, о Господи! Бо побожних дедалі менше, Бо правда з-поміж людей зникла. Брехню один одному точать, Базікають облесливими словами І нещирим серцем. Нехай Господь Заціпить усі уста облесливі. Язик велерічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься».